vəyə vücubu salatı l-cəma'a. Fəqal el-Hasən, İnn mə nə atfü əmmuhu və anil əşəi fəl-cəmaəti şefqətən əşləm yətəyhəm. Və burada Əmən Bukhari rəhəməhulləh cəmaət namazından məşir. Və burada sonra bir əsər yətirir el O da ki, eğer anam işə namazına gəlməyi qoymursa səni məhcədə, cəmaətə və, yəni, sevdiyinə görə, yəni, qaranlıq olduğunu görə, təhlükəri olduğunu görə, istəmir ki, gecə vaxtı çıxasan, ona tabi olmaz. Hatta bu, belə məsələdə. Anam. Və burada, rəhimullah, ümumiyyətlə, İslam, əgər əmirlərini fikir versən, cəmaat məsələlərinə tə mühüm yer verir. Məsələn, cemaat namazının indi fikirlə hadislərdə necə deyir? Peyğəmbər sallallar sə, məsələn, Əbu Hüreyra rəziyallahu anh deyir ki, "Ən doğson ona ki, mənim nəfsim onun əlindədir." Və peyğəmbər sallallar sə çox va belə demişdir. Belə demişdir. Allah Subhanahu Allah belə andı çərdi ki, and olsun ona ki, onun nəfsini, mənim nəfsim onun əlimdədir. Allah subhanət həlində birinci ispaktik Allah subhanət həli var, layiq olan oxşat-ı ilə və ikinci də düz şeydə də andı çmək olar. Hədiz göstərir. Və həmçin, bu ümumiyyətlə, bu məsələdə rəd var. Olar ki, bəzi üçün ki, alimlər bəyənməyirlər andı çməyi Çox ant içməyə. Amma ant içməyələr. Bəyəm, bəyəm, bəyəm, səlasa ant içər deyil, laf şey de. ki, hamı düşdəyil. Olakin, ant içirdi. Və çox, raxıza belə ant Və deyir ki, sallallahu aleyhi və alə aleyhi və səlləm deyir, o adamlar ki, azan səsi gəlir, cəmaat namazına eşlərlər və gəlmirlər. İstiyərdim laq, əgər iqtiyarım olsaydı odun yıqardım onlarının evləni və yandırardım. Odun yıqardım evlərin ətrafına və evlərin yandırardım onların. Ki onlar ki cəmaat namazına gəlmirlər. Aydın da və? Baba onu göstərir ki cəmaat namazına necə fikir verilir? Və ve həmçinin rahiməhullah Bukhari burada yenə başqa barda deyir və fadlı salatəl cəməyəm və burada Abdullah bin Ömer rivayətini gətirir deyir ki bəs salatəl cəməyəti ətəfdülü salatəl fadlı bi sabərin və işini indirəcəm cəməyət namazı tek namazdan ilmiyyətli də vərsəldir və başqa rivayətli gəlib ki şey, 25 dəfə cəmi namazdan və həmsünə hadis göstərir cəmaat namazının fəzilətini və təkcə kılmaqdan savabı daha çoxdur hər şeydən. Hətta cəmaat daxilində iblis də şeytan da yaxın vəsvəsəsi -vəs az olur. Çünki iki nəfərin namazı cəmaatmaysa, iki nəfər artıq cəmaatdır. Cəmaat namazı qılın. İki nəfərin namazı bir nəfərin ağzından əfzəldir. Və üç namazın Üç nəfərin namazı, iki nəfərin namazından əfsəldir. Və belə. Və nə qədardan çox oldu cəmanət namazında, o da əfsəldir. Aydındır. Və sonra həmçinin ə, başqa rivayətdə də deyir ki, Rəsul s.ə.nə, kim evindən dəstəməz alsa, gözəl dəstəməz, sonra məcidə gəlsə və qəstə olsa ki, ancaq məcidə gəlir namaz üçün, o niyyətlə hər bir adlımına, sağ adlımına Allah s.w. savabını artırır və sol adlımına da xətasını bağışlayar və bu onu göstərir ki və əcər vermək, səvab vermək və əgər deyir namazı qılar cəmaətlə həttə deyir o namaz qılan yerdən çıxanacaq mələklər üçün dua və buna cəmaət lazım fəzilətdən var həttə deyir çıxanacaq burdan mələklər dua Allah-ın bağışlarını, Allah-ın rəhmələ və səhəyə. Xeyr. Və diyanətlə, peyəmbər soğusun, mələkdən duasındır. Deyir. deyir ki, Allahümə səllə aleyh, Allahümə əlxəm hu. Və da, belə deyər, ta, çıxın, orası namazı göstərəcə, hələ, dua davam iləyir. Dua deyanır məsələdən çıxandan. Tabi, onu göstərir ki, ümumiyyətlə, e, cəmaat namazının fəzilətini, Əs-salamu əleykum və rahmetullah. Burada deyir, "Fadl-i salat-ı fajr-i fil-cema". Şübə namazın, fəcr namazın cəmaatla qılınması tələbdir. Allahin inşallah qalsın gələn dəstəyimizə Allah böyülər.